Práci jsem ale potřeboval a představovat se jako Owen Z. Pitt, lovec, monster, jsem vážně chtěl. No, co už. Něco vám povím, pane Herbingere a slečno Šeklfordová. Zajdu do banky a pokusím se ten šek vybrat. Jestli je skutečný a nezabásnou mě za pokus o podvod, uvěřím všemu, co jste mi to navykládali. Přidám se k vám pod dvěma podmínkama. Čekali, co ze mě vypadne. Já se zase snažil dát dokupy odvahu. Jestli budu mít někdy pocit, že je ta práce úplně šílená, zmizím. Žádný otázky, žádný jestli, žádný ale. A nemyslete si, že si dělám srandu, když si už se mnou zametali a nehodlám to zase zažít. Jestli mě jakýmkoliv způsobem podrazíte, tak s bohem a šáteček. Jinak bychom to ani nechtěli. Řekla Julie. A co ještě? Vy, ehm, no, musíte se mnou dnes zajít na večeři. Vykoktal jsem překvapený vlastní odvahou. Boduješ, kasanovo. Neměl jsem ponětí, proč jsem to řekl, ale prostě to ze mě vypadlo. Julie vypadala dost překvapeně. Nedokázal jsem rozlišit, jestli je mým pozváním polichocena nebo jsem je neumělým návrhem urazil. Erl obrátil oči v sloup. Tohle asi nebude otázka na mě, řekl. Ne, já, eh, no, já myslel, že, no, víte, nebyl jsem zrovna poeta. Neodpověděla hned. Myslím, že jsem mi překvapil. Věděl jsem, že ve válce je překvapení dobré, ale nebyl jsem si jistý, zda mi o překvapení šlo i nyní. Se ženami mi to nikdy zrovna nešlo. A popravdě to je ještě slabý výraz. V okolí ženských se země stává mumlající neschopný trouba. Má to snad být neumělý pozvání na rande? zeptala se. Obvykle se to na pracovních pohovorech nedělá. No, já jenom chtěl ujasnit si pár věcí o... No, však víte... Erl mě přerušil. Stejně si musím ještě pár věcí zařídit. Já letím. Julie vám poví zbytek. Bavte se, děcka. Erle, počkej přece. A co? Julie začala vstávat. Srdce mi vynechávalo. Urazil jsem ji. – Julie, přece víš, o co tady jde a víš, co je dneska za den. Zůstaň tady a povyprávěj Owenovi o tom, co děláme. Upravil si zbraně. Pomalu se posadila zpátky na gauč. – To je ono, Erle, pomyslel jsem si šťastně. Herbinger se měl k odchodu. Sáhl jsem po berli, abych se mohl postavit a vyprovodit jej. – To není nutný, řekl a potřásl mi rukou. Těším se na vzájemnou spolupráci. Já taky. Odpověděl jsem, než jsem zamrkal překvapením nad silou v jeho prstech, jimiž snadno podrtil mou mnohem větší ruku. Byl daleko silnější, než vypadal. Novenek jsem nedával najevo, jak velkou bolest mi působí. Naklonil se a pošeptal mi do ucha tak, aby to Julie neslyšela. To bylo odvážný. Ale chovejte se k ní slušně, jinak se budu zlobit. Nepochyboval jsem, že kdyby se rozlobil, skončil bych domlácený v nejbližším příkopu. Přikývl jsem. Pustil mě, zlomyslně se zakřenil, poplácel mě po zádech a rychle odkráčel. Julie Shicklefordová seděla na nábytku z výprodeje v mém schátralém bytě ve špatné části města a tázavě si mě prohlížela. Neměl jsem ponětí, o čem přemýšlí. Byl to zvláštní okamžik. Nakonec konečně promluvila. Nechcete objednat pizzu? Takže vy o mně díky tomu dokumentu víte všechno, řekl jsem, když jsem polknul sousto síra a ananasu. Dodávka byla vcelku rychlá, pizza chutná a ku podivu si Julie náš rozhovor užívala. Po prvních několika dost divných minutách si zvykla na mé pokusy o flirtování a alespoň je tolerovala. Její úsměv byl nakažlivý a já se cítil nejlépe za posledních několik týdnů. Slunce začínalo zapadat a skrze má zamřížovaná okna prosvítaly dlouhé oranžové stíny. Je to děsivý, kolik toho o lidech ví, řekla. Snažila se být zdvořilá a nemluvit s plnými ústy, ale vůbec se jí to nedařilo. Měl byste vidět, co se v těch papírech píše o mně? Kdybyste to četl asi byste se v mý blízkosti dost bál. Myslej si, že jsem úplný magor. Tak tím si nejsem tak jistý. Odpověděl jsem a zakousl se do dalšího kusu pici, přičem jsem se snažil moc neopírat obolavou nohou. No, nepřipadá mi, že byste byla magor, Teda až na tu věce se zlejma zombíkama a vlkodlakama. Povšimla si mých obtíží a přisunula mi krabici blíže. Nábytku jsem moc neměl a většinou to byly levné krámy, ale alespoň se měl díky nedávné mámině návštěvě uklizeno. Myslej si, že všichni v tomhle kšeftě jsou nepříčetní? Myslí si to i o vlastních lovcích. I o těch dvou, co mě navštívili ve špitále, Myers a Franks? Majers není tak špatný. Věřte tomu nebo ne, ale než ho najela vláda, dělal pro nás. Už je to ale nějaký čas. Trochu se s náma rozhádal. Franks je ale pěkný šmejt. Překvapuje mě, že vás pro jistotu nezastřelil. Tu a tam se s federálama dostanem do křížku. Sledujou nás jako je střáby. Vlastně jsou oba ve speciální jednotce ministerstva spravedlnosti. Jejich úřad pro kontrolu Monster se vypořádává s problémy vašeho kalibru. Díky, že mě nazýváte problémem. O těch chlapech ale mluvit nechci. To jsem vážně nechtěl. Chtěl jsem si povídat o ní. Jak jsem říkal, viděla jste mou složku, takže máte výhodu. Povězte mi něco o sobě. Tak zaprvý jsem ve vážném vztahu, jestli vás to zajímá, odpověděla Rošťácky. Jsem tady jenom z profesionální slušnosti. Au, o to mi ale vůbec nešlo, odpověděl jsem rychle. Au, sice jste skvělej účetní a parádní střelec, ale jako lhář nestojíte za nic. Opřela se a položila nohy na konferenční stolek vedle krabice s picou. Všiml jsem si, že má obuté festovní boty, které se k jejímu konzervativnímu kostýmku moc nehodily. Když se uvelebila a její sáčko odhalilo vyšponované tričko, uvědomil jsem si dvě věci. Za A měla skvělé tělo, za B na pravém boku měla v koženém pouzdře pistoli. Jelikož jsem nebyl schopen slušně okomentovat Ačko, zaměřil jsem se na Bčko. Co máte za zbraň? Tohle? Vytáhla pistoli, vyhodila zásobník, zatáhla závěr a elegantně zachytila vyhozený náboj do ruky. Podala mi pistoli s otevřeným závěrem a vychrlila statistické údaje, které mohl ocenit jen další nadšenec do zbraní. Důstelnický 1911, závěr a tělo Bayer, stejná hlaveň, reflexní mířidla Heine, tenkej hliníkový alumagrip, konverze těla Bobtail, ocelový součástky jsou Grader, střílí dobře, už ho nosím rok. Prohlížel jsem si její zbraně. Byl to úžasný umělecký kousek. Závěr chodil tak snadno, až se zdálo, že je na kolečkách. Kold 1911 toho měl hodně za sebou, ale dostávalo se mu skvělé péče. Můžu zkusit spoušť? 1911 miluju. Jen do toho, řekla s úschlepkem. Na svou zbraň byla hrdá. Spoušť šla čistě a lehce, žádné škubnutí. Dobrá práce. Kdo to dělal? zeptal jsem se. Zjevně se jednalo o velmi kvalitní zbrojířskou práci. Jelikož jsem býval závodní střelec s omezeným rozpočtem, dělal jsem si na zbraních úpravy sám. Mé věci bývaly ošklivé, ale funkční. Tento kus byl samozřejmě také funkční, ale byl navíc tak kvalitně zpracován, že se jednalo skoro o umělecké dílo. Většinu jsem si dělala sama, řekla Julie se zjevnou pýchou. Vezmete si mě, vyhrknul jsem. Zasmála se. A moc krásně. Neochotně jsem jí pistoli vrátil. Vložila zásobník, zasunula náboj do komory, znovu vyndala zásobník, aby do něj vložila náboj, který ještě držela v ruce. Na chvíli zaváhala a pak náboj hodila ke mně. Reflexivně jsem jej zachytil ve vzduchu. Prohlédl jsem si jej a povšiml se několika zvláštností. Nábojnice byla z obyčejné mosazy, ale kulka byla jiná. Tvarem připomínala běžnou kulku ráže 45 s dutou špičkou, akorát v prohlubně byla lesklá kovová kulička. Kulička s projektilem tvořila nedílnou součást. Co to je? Stříbrný kulky v porovnání se starým dobrým olovem stojí za hovno. Stříbro je moc tvrdý a moc dobře nevyužívá drážkování hlavně. Je lehčí než olovo, takže ve výsledku máte lehký projektily, ale nepřesný. Takový náboje jsou úplně na nic, vyjíma jediný věci a to je zabíjení některých druhů monster. A proč to tak je? To nikdo s určitostí neví, ale máme pár teorií. Nejpopulárnější z nich je ta, že zlí stvůry nesnesou styk 30 stříbrnejma, který dostal Jedáš za svou zradu. Vatikánský tým lovců tvrdí, že stříbro reprezentuje dobro, zatímco olovo je základním zemským kovem. Vykani a mystici mají za svý podivný představy, ale pravda je taková, že ani vědci nevědějí, proč stříbro na zlý stvůry tak platí. Víme jenom, že funguje. Likantropové stříbrná zranění nemohou zregenerovat a dokonce i upíři cítěj ze stříbra bolest. Vypadáte jako Powerball od korbonu. Jednalo se o typ obrané munice, kterou jsem párkrát předtím už používal. Do dutinky ve špičce byla u tohoto náboje vložena další kulička, která se po zásahu cíle odrazila zpět proti projektilu, který se tím pádem roztříštil a způsobil vážnější zranění. Skvělý typ! Však jsme jim ten nápad taky ukradli. Kulička vepředu je dělaná z čistého stříbra. Dobře proráží a ve chvíli, kdy se odrazí zpět, roztříští olověný zbytek projektilu. Obvykle se stříbrný jádro po pár centimetrech oddělí a vytvoří vlastní střelný kanál. Prostě nejlepší z obou světů. Náboj funguje jako normální munice, chová se podobně. Ale má v sobě dostatek stříbra, který uškodí i zlu. Necháváme si je dělat na zakázku. Stojí i Land, takže si je necháváme dělat jen v 45 do pistolí a saprů a vráži 308 do pušek. Když potřebujeme do cíle dostat co nejrychleji velký množství stříbra, používáme modifikovaný brokový náboje. Teď mluvíte mým jazykem. Držel jsem náboj v ruce. Takže tímhle mě federálové chtěli oddělat, kdyby se ukázalo, že jsem nakažený. Ne, oni používají sintrovanej kov. Stříbrnej prášek zapečou do polymerový matrice. Je to parádní věc, ale výrobce to prodává jenom vládě. Zachytila náboj, který se jí hodil naspět. nabila jej zpátky do zásobníku, vložila do svého kultu 1911 a bez dívání pistoli schovala do pouzdra. Vy vážně víte, o čem mluvíte. Díky, Miluju svou práci. Vážně bych si už neměla dávat, ale chutná to skvěle. Řekla a nabídla si další kousek pici. Myslím, že se v LM chytnete. Děláme fakt skvělou věc a dobře se u nás maká. A co se toho vztahu týče? Prsty jsem naznačil u vozovky. Julie obrátila za brýlemi oči v sloup. Vy se jen tak nevzdáte, co? Není to snad důvod, proč mě chcete najmout? Vytrvalost je dobrá. Slídění už míň. Fajn, souhlasím, slídění je špatný. Obzvláště, když má pronásledovaná kořist kvér. Jste s Erlem pár? Julie odfrkla a začala se dusit picou. Nedokázal jsem rozeznat, jestli se směje nebo se snaží nezemřít. Netušil jsem tudíž, zda se mám smát s ní nebo se pokusit o hejmlichů vchvat. S Erlem? To si snad děláte, prdel! Ne, ach ne, proboha to ne! My jsme příbuzný. tohle je rodinný podnik. Proč jste si to vůbec myslel? Erl je mnohem starší než já. Nevypadá tak staře. Řekněme, že se na něm věk tolik nepodepisuje. Erle je pro mě něco jako táta. V podstatě vychoval mě i mý bratry. Když to říkala, byl jasně patrný její jižanský akcent. Proč? Na chvíli se zamyslela, jako by zvažovala, jestli mě má do věci zasvětit, ale nakonec zavrtěla hlavou. Nevadí, na tom tak nezáleží. Samozřejmě, že na tom záleželo, ale bylo to citlivé téma, do kterého mi nic nebylo. Při tomto tématu byla napjatá jako struna. Mějte na paměti, že Erly je dost možná nejlepším žijícím lovcem. Pokud vám něco řekne, poslouchejte ho. A váš přítel je taky lovec? Ano, je. A jestli mi položíte další osobní otázku, tak vás umlátím k smrti támhletou berlí. Žertovala nejspíš jenom napůl. Při mých tehdejších indispozicích by to určitě zvládla, aniž by se nějak zadýchala. Když se odpoledne zvolna proměnilo ve večer, dojedli jsme pizzu. Julie postupně zaplňovala informační mezery ohledně své společnosti, ale o sobě mi neřekla v podstatě nic. Něco jsem se o té zajímavé ženě přece jen dozvěděl, když hovořila o své práci, neboť tvořila nedílnou součást její osobnosti. Julie v brandži působí od dětství a zdálo se, že o ní ví vše. S nastupujícím večerem nervózně pohlížela k oknu. Neptal jsem se, proč to dělá. Byla skutečnou encyklopedií Monster a dokonce mi prozradila, že má vystudovanou starověkou historii a archeologii, protože oba obory úzce souvisely s její prací. Když jsem se jí zeptal, proč studovala zrovna tohle, vysvětlila mi, že boj s monstry nezačal nedávno. Dál se k tomu nevracela. Otevřené okno neustále přitahovalo její pozornost. Venku byla už tma. Musel jsem se zeptat. Proč jste taková roztěkaná? Co hledáte? Julie si povzdechla pročísla dlouhé tmavé vlasy a zdálo se, že se jí ulevilo. Zývla, protáhla se, vstala, upravila si sako a chystala se k odchodu. Letmo se ujistila zda má zbraň bezpečně uschovanou v pouzdře. Už budu muset jít? Proč? Zeptal jsem se překvapený náhlou změnou. Vy nevíte, co je dneska za den? Zeptala se. V čtvrtek? Odpověděl jsem tupě a pomocí berla jsem se zvedl z křesla. Tak přemýšlím, jestli jsme ukradli správný soubor, protože na geny a vám to moc nepálí. Pokrčil jsem rameny, protože jsem nevěděl, co odpovědět. Chytila mě za rameno a pomohla mi vstát. Julie se mi podívala přímo do očí. V jejich tlustých brýlích jsem viděl vlastní odraz. A samozřejmě i její krásné hnědé oči. Od vašeho napadení uplynul jeden měsíc, Test se vrátil negativní, ale jeho spolehlivost není stoprocentní. Když jsem se belhal k oknu, trochu mi pomohla. Nad panoramatem Dallasu vysel úplněk. Teď mi konečně došlo, proč tu se mnou zůstala. Kromě bolavé nohy a hojících se svalů jsem se cítil dobře. Chlupy ze mě rašily jen v přiměřené míře. Takže to byla zkouška? Nic osobního. Jen jsme se museli ujistit. Aha, nevěděl jsem, co na to říct. Celou tu dobu byla připravená mě zabít. Tiše jsme sledovali oblohu. Uvědomil jsem si, že mě pořád drží za ruku a stojí těsně u mě. Cítil jsem, jak se její tělo tiskne k mému. Společně jsme stáli ve světu měsíce a na paži jsem vnímal jemný stisk její ruky. Na uchu jsem cítil její dech. Byl to hezký okamžik. Přál jsem si, aby vydržel věčně. Bohužel mě držela jen proto, aby můj dolámaný zadek nevypadl z okna. Jakmile bylo jisté, že se pevně opírám o berli, pustila mě. Sáhla do kabelky a vytáhla lístek, který mi pak podala. Na něm byly pokyny, velmi hrubá mapa a zelený smajlík s rohy. Dáváme dohromady výcvikovou třídu. Bude to brutálně těžký, protože berem jenom nejlepší. Až si to všechno promyslíte, dostavte se na tohle adresu přesně za tři týdny. Lístek jsem si vložil do kapsy. Budu tam, slíbil jsem. Dobře, vítejte v LM. Potřásla mi odměřeně rukou. Díky. Vyprovodím se sama, řekla Julie. Začala odcházet a nechala mě zírat na měsíc. Julie šekelfordová udělala pár kroků a pak mě překvapila tím, že se otočila a vrátila. Cítil jsem, jak se její plné ryty jemně tisknou k mé tváři. Naštěstí jsem byl bedlý dobře zapřený o zem, jinak bych snad v šoku vypadl s okna na ulici. Jste milej, ouvene. Díky za hezkou večeři. Uvidíme se za pár týdnů. Pak odkráčela aspoň že jsem dokázal počkat, než za sebou zavře dveře a jako idiot jsem se rozesmál až potom. Tak nakonec jsem přece jen prožil hezký den. Na pár otázek jsem dostal odpovědi, získal novou práci, která vypadala zajímavě, i když poněkud šíleně. V kapse jsem navíc měl, alespoň teoreticky, šek na 50 tisíc dolarů. A nejlepší ze všeho bylo, že mě políbila na tvář nádherná ženská. Ano, skutečně jsem prožil. Dobrý den. Vytáhl jsem lístek a prohlédl si jej. Chystal jsem se do Alabamy. Tři týdny uběhly velmi rychle. Šek Fonasilu byl překvapivě krytý. S napěchovaným bankovním účtem jsem si zbalil kufry, prodal nebo rozdal většinu věcí, zrušil nájemní smlouvu k bytu a odjel do něčeho přesně podle pokynů, které mi nechala Julie Shekelfordová. Všechno, co jsem ještě vlastnil, jsem nadspal na zadní sedadla z rezavělého šejvy kepris. Měl jsem jen pár pytlů s oblečením, notebook, pár dalších zásob a asi tak tucet zbraní. S těmi jsem se rozloučit nemohl. Měl jsem štěstí, že kufr Kepris byl pro jako dělaný. Julijiny pokyny byly vytištěny na lístku 7x12 cm. Když odcházela, řekla mi, že na to místo mám dojít v určitou hodinu a den. Řekla mi, že jídlo a ubytování je zajištěno, ale další podrobnosti nezdělila. Z Dallasu jsem jel přímo do Alabamy a celou cestu jsem přemýšlel nad absurdností toho, co vlastně dělám. Hraniční cedule mě uvítala na jeho. Zastavil jsem se akorát v Montgomery, abych koupil lepší mapu. Podle pokynů na lístku jsem měl dojet k jakémusi bodu na mapě, k němuž vedla jediná silnice. Bylo to alabamské město Kezedor. Z Montgomery mi jízda do Cazadoru trvala ještě asi dvě hodiny, ale dobrou polovinu jsem strávil blouděním po lese. Stromy byly husté a na železitě červené půdě rostly bujné křoviny. Krajina okolo Cazadoru byla plná krásných kopečků protkaných množstvím říček a potoků. Město samotné by se spíše dalo nazvat vesnicí. Bylo tam několik malých obchůdků, baptistický kostel přímo naproti křesťanského kostela a množství rozesetých domů. Budovy vypadaly staře a sešle. Na staré ceduli u silnice byl jednoduchý nápis Cazedor, Alabama 682 obyvatel. O něco novější cedule zase říkala, že prohlídky s průvodcem na sumčí farmě se konají od 12 do 4. Jsem si jistý, že tím přilákali davy turistů. U jediného obchodu ve městě jsem zastavil, abych doplnil předražený benzín, koupil limonádu a setřel brouky z čelního skla. Několik místních obyvatel se mnou navázalo oční kontakt, ale nikdo se mnou nemluvil. Zaslechl jsem, jak bezubý chlápek za pokladnou žvatlá cosi o čerstvém mase. Bylo by to jedno, ani jsem nepřemýšlel, jestli mluví o mně nebo o svém obědě. Podle posledních pokynů na lístku jsem se vydal malé rozbité silnici do kopců a ještě hlouběji do lesa. Pak se cesta rozšiřovala. Pokračoval jsem na západ ještě další míly a skoro jsem minul šotolinovou odbočku. To, že jsem našel sídlo lovců Monster SRO, jsem poznal hlavně podle cedule s nápisem LM a zeleného smajlíka s rohy. Když jsem se v autě pomalu kodrcal po rozbité cestě, všiml jsem si mnoha varování o vstupu na soukromý pozemek a o tom, že nezvaní hosté budou zastřeleni. Konečně jsem dojel k otevřené bráně v plotě z ostnatého drátu. Poblíž seděl na skládacím sedátku pod slunečníkem chlápek. Byl v klidu a zjevně poslouchal velké rádio na baterky. Když jsem zastavil a stáhnul okénko, líně na mě mávnul. Chlápek vypadal docela zajímavě. Byl natolik ošlehaný větrem, že bylo složité hádat, kolik moje let. Vzrůstem byl mírně pod průměrem, měl oholenou hlavu Malé, drátem omotané brýle posazené na tupém pyhovatém nose. Jeho hustý, zrzavý plnovouz byl absurdně dlouhý a špičatý. Na konci měl dokonce připevněno několik ozdobných korálků. Na sobě měl tričko s nápisem Tom Sawyer, kapsáče a sandály Birkenstock. Vypadal jako vidlák, co denodenně baští obylnou kaši, až na to, že měl přes rameno hozenou opotřebovanou karabinu M4 na taktickém popruhu. Do hrnku plival zbytky ze slunečnicových semínek, které leda byle živýkal. Zdravím, hledám LM, řekl jsem. Muž si poupravil brýle a prohlédl si mě. Naklonil hlavu do trochu podivného úhlu a usmál se. Najednou mlasknul a ukázal na mě. Velký chlapek, je zvara tváří. Vy tebe ten, který ho našel, Erl. Vyhodil jste velkodlaka z okna? To asi budu já. Uvědomil jsem si, že má přijímač naladěný na spravodajskou stanici, na které zrovna řešili černé vrtulníky a zohavení dobytka. Julie Šeklfordová mi nabídla práci. To ona dělá často. V tuhle chvíli nám chybějí lidi, ale to je dlouhý příběh. Jeďte dál, zaparkujte před největším barákem. Jste tu trochu brzo, ale pár dalších bažantů už dorazilo před váma. Šéf říkal, že s váma chce prohodit pár slov, tak zatím někde počkejte. Bažantů? Nováčci, zelenáči, zákusky pro stvůry, dárci orgánů. To pochopíte, je to slénk. Aha, fajn, jmenuji se Owen Pitt. Vystrčil jsem pravici z okna. Milo Ivan Anderson, zdejší Firdem Ravinec. Můžete mi říkat Milo. Jestli přežijete dost dlouho, tak budu ten, kdo vás naučí zacházet se spoustou skvělých věcí. Potřásil mi rukou a zašklebil se. Vousy mu sahaly až do poloviny kratěsů. Uvidíme se později. Zaparkoval jsem na místě, které mi ukázal majlo Ze zvyku jsem zamknul a prohlédl si okolí. Nejlépe by se to tady dalo popsat jako základna. Jedinou trvalou stavbou zde nejspíš byla hlavní budova, protože byla postavená z cihel a ocely. Vypadalo to jako kancelářská budova, ale okna byla úzká, stěny silné a všude byly mříše. V případě potřeby určitě dokázala obstát i jako pevnost. Nepřekvapilo by mě, kdyby na střeše byl připravený kotel s froucím olejem. Jakmile jsem vstoupil, uviděl jsem, že hlavní dveře vedou do malé místnosti, ze které ústí dalších několik. Nad hlavou vysela těžká padací mříž, která šla použít k uzamčení sekundárních dveří. Velmi zajímavé. Za masívním recepčním stolem seděla starší paní. Když jsem se přiblížil, usmála se na mě. Alespoň, že tady měli příjemný personál. Musela mít dobře přes 60, ale vypadala čile a vaselé. Měla na sobě matronovitý, fialový, pletený svetr, jenž neuměle zakrýval velký rám revolveru, který měla v pouzdře u pasu. Zdravím tě, drahoušku. Určitě jsi tady kvůli dnešní schůzi, řekla. E, ano, jmenuji se Owen Pitt. Ach, poznávám tě, ty jsi ten, co nakopal prdel v Kodlakovi? Parádní bytka, synku. Hm, no díky. Ne, to já děkuju tobě. Erl nám promítl video. Bylo to hodně zábavný. Nemám Kodlaky ráda. Kdysi jsem ty skurvy kurvy syny honila sama. za mi to celkem šlo, ale pak mi jeden z těch šmejdů seknul nohu. Teď mám protézu. Pro efekt zaklepala na svou plastovou nohu, která vydala dutý zvuk. Moje stará protéza byla dřevěná, ale ve vlhkým počasí nabobtnala. A v těchhle končinách je vlhko pořád, takže pro dřevěnou nohu nic dobrýho. Mohlo by to ale být horší. Starý Leroj měl dřevěný oko. Namaloval se ho na hnědo stejně jako to druhý. V létě mu ta náhražka napuchla takže se zasekla a tak se zdálo, že kouká pořád jedním směrem. Úh, chudák starý Leroy, měla jsem ho ráda. A no co už, tady to podepiš. Rychle a ledabile jsem podepsal nějaké lejstro. Jako účetní jsem to dělal běžně. Jen si zkuste malovat po každé vymazlenou signaturu, když musíte podepsat několik v dokumentů za den. Před mým jménem bylo nejméně dvacetiných. Jmenuju se Dorkas. Mladěši se mýmu jménu smějou, ale máma vždycky říkala, že je to hezký jméno z Bible a už mi slouží dobře skoro sedmdesát roků. Jestli se nějaký děcko o mý jméno ještě otře, tak mu narvu plastikovou nohu rovnou do prdele. Je ti to jasný, chlapče. H ano, paní. Tohle byla má naučená reakce na všechny ubručené stařeny. A při jednání s bývalou lovkyní monster, vyzbrojenou nejspíše revolverem ráže 44 Magnum, jsem si na intonaci dal obzvlášť záležet. Fajn, běž chodbou a projdi dvojitýma dveřma na prvo. Je tam jídelna a společenská místnost. A teď padej, mám spoustu práce. Ano, paní. Spěchal jsem preč, aby Dorka smohla dál smažit solitér. Když jsem kráčel směrem, který mě poslala recepční, co si sem zahlédl. Pozastavil jsem se před stěnou plnou malých stříbrných plaket. Muselo jich být nejméně 400 a zabírali spoustu místa. U některých byla fotografie ale všechny na sobě měli jméno, datum narození a datum smrti. Nejvíce fotografií chybělo na nejstarších plaketách, u nich se data narození pohybovala v 50. letech 19. století. Byla to pamětní stěna padlých kolegů. V horní části stěny byl do velké leštěné desky vyrytý velký latinský nápis. Sids transit gloria mundi. Jakožto pečlivému účetnímu mi nemohlo ujít, že téměř na stovce nejnovějších plaket stálo stejné datum úmrtí 15. prosince 1995. Ať už se v ten den stalo cokoliv, musela to být pro lovce černá událost. Podivné také bylo, že od toho dne téměř nikdo nezemřel, jen pár lidí letos. Ta šestiletá mezera mi přišla v celku podezřelá. V jídelně už čekala skupina lidí. Utvořilo se několik hloučků, ale většina osob seděla na židlích osamoceně a nervózně čekala, co se bude dít. Jelikož jsem nebyl zrovna moc společenský člověk, popadl jsem kovovou skládací stoličku a usadil se v zadní části místnosti. Chlápek po mé pravici hlasitě chrápal. Po levici mi seděl mladý Aziat, který si všechny pozorně prohlížel. Podali jsme si ruce. Představil se mi jako Albert Lee. Když jsem se ho zeptal, jak se sem dostal, zamumlal něco o pavoucích. Velkých pavoucích. Postupně přicházeli další lidé. Abych si ukrátil čas, studoval jsem ostatní. Všiml jsem si, že oni si zase prohlížejí mě. Ve skupině bylo asi 80% mužů a řekl bych, že průměrný věk byl něco kolem třicítky. Většina bažantů vypadala relativně ve formě, ale bylo zde i pár jedinců, které bych označil za velkoryse prostorově řešené. Národnostní složení v podstatě odpovídalo demografickému složení Ameriky. Většinu tvořili běloši, ale bylo zde i pár hispánců, aziatů, černochů a také několik příslušníků neurčité rasy, mezi něž jsem se počítal i já. Na se neptejte, my předkové zkrátka hodně cestovali. Když jsem se dopočítal asi 40 dalších lidí, zaslechl jsem zvučný hlas, který všechny žádal, ať se a usadí. Earl Herbinger v přední části jídelny přecházel sem a tam. Měl na sobě stejného koženého bombra, jako tehdy, když jsem jej poznal. Vešlo několik dalších lidí, kteří se posadili za ním. Poznal jsem mezi nimi vrátného majla a také Julii Shekelfordovou. Když mě zahlédla, usmála se. Srdce mi poskočilo radostí. Zdraví vás! Jmenuji se Earl Herbinger a spousta z vás mě už zná. Felem jsem výkonným ředitelem. Vítejte na naší schůzi lovců. Jednu věc musíme ujasnit hned ze startu. Lovíme monstra. Tak. Všichni do jednoho jste měli tu čest na vlastní kůži poznat, že mezi námi žijí bytosti, o kterých vám předtím nikdo nic neřekl. V nadcházejících dnech vás prosím o jediné, mějte hlavy otevřené. Nenechte se chytit do pasti vlastní omezenosti. Když ve stvůry nevěříte, nemůžete s nimi ani bojovat. Herbingerův projev utichl ve chvíli, kdy do místnosti vstoupil starší gentleman. Byl vysoký a vyzáblý. Zjevně prázdný levý oční důlek mu zakrývala černá páska. Kůže v okolí mrtvého oka napovídala, že kdysi dávno utrpěl na tomto místě strašlivou popáleninu. Místo pravé ruky měl hák z nerezové ocely. Vlasy měl husté a bílé, pečlivě učesané. Oblečený měl na první pohled drahý, tmavý italský oblek kráčel pomalu a na jednu nohu trochu napadal. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil Raymonda Shekelforda prezidenta a výkonného předsedu lovců Monster. Herbinger se rychle posadil. Většina z nás zdvořile zatleskala. Starý Shackleford nás okřikl a mávl hákem naším směrem. Nechte těch nesmyslů, nejsem politik. Zastavil se a složil si ruce za zády, skoro jako by byl na nějaké přehlídce. Měl kolem sebe auru starého ježanského gentlemana. Zvučnost jeho hlasu vůbec neodpovídala chatrnému vzhledu. Vítejte lovcích monster. Jmenuji se Raymond Shackleford III. Můžete mi říkat, pane Shackleforde nebo šéfe. Dneska vás čeká lekce z historie, tak dávejte pozor. Můj děd založil tuhle společnost roku 1895. Jmenoval se Raymond Shackleford první, ale v těchto končinách mu nikdo neřekl jinak než Bubo. Buba Shackleford se narodil a vyrastl přímo v tomhle údolí v srdci Keene County. Jedné zimy se dobří lidé z Keene County začaly ztrácet. Někteří z nich se bohužel vrátili, ale už ne jako lidé. Můj děd založil skupinu uvědomělejch občanů, která by se dala nejlíp popsat jako nasranej dáv a celý problém vyřešil. Dnes víme, že vinu za celý incident nesl jeden opír. Děda Shaklforty dvakrát zlinčoval, ale ta bestie je ne a nechcípnout. Ze zaufalství ji pak upálil na hranici. Dědové chlapy chytali nový upíry jednoho po druhým a postupně je ničili. Nakonec bylo celý okolí i obyvatelstvo kazdoru v bezpečí. Stařec si odkašlal, vytáhl z kapsy obleku kapesníka, utřel si nos. Bylo jasně vidět, že zdravotně na tom není dobře, ale zjevně si i přesto zachovával úžasně silnou vůli a ducha přítomnost. Takových lidí jsem v životě už několik potkal, Většinou zastávaly nějaké funkce na setkáních válečných veteránů. Byl to typ člověka, jakému salutoval dokonce i můj otec. Zprávy se státem šířily rychle, pak zaplavily celý jich. Bubova reputace rostla. Ukázalo se, že spousta měst měla s nadpřirozenýma silami vlastní problémy. Děda dostal nabídku na tehdy hodně slušný prachy, aby zlikvidoval stvůry i jinde. Jak šel čas, naschromáždil kolem sebe skupinu silných chlapů. Učili se z vlastních chyb a vylepšovali metody. V prosinci 1895 založili skupinu profesionálních zabijáků Monster Bobby Zní to docela dobře, ne? Současníkem jejího dědy byl jistý Theodore Roosevelt. Štěstě na tomu chtěla, že i dobrodružnej tedy zažil pár setkání s monstry na vlastní kůži. Jednou ještě jako komisař policie New York City a pak na Kubě během španělsko-americké války. Když se tedy stal prezidentem, chtěl za každou cenu nějakým způsobem síly zla držet na uzdě. Založil proto Fond nadpřirozených sil, neboli dnešní Fonasil. Mělo se jednat o jakýsi systém odměn pro podnikavý chlapy, kteří by národu pomáhali s likvidací nebezpečných monster. Můj děda byl první člověk, který z Fonasilu dostal nějaké peníze. Už tehdy měla naše společnost v boji proti zlu výsadní postavení. Po velkých zakázkách v Mexiku pro Standard Oil a v Karibiku pro United Fruit se profesionální zabijáci Monster Buby Shackleforda přeměnovali na lovci Monster S.R.O. Dědová společnost získávala na významu a bohatství. Děda dokonce dostal nabídku na křeslo v nově vytvořeným úřadu pro kontrolu Monster Odmítli ji, protože vládu nesnášel a přísahal, že pro žádný Amerikány dělat nikdy nebude. Po téhle větě se pár lidí zasmálo. Nakonec můj děda zemřel při tom, co dělal nejradši. Společnost pak převzal jeho syn, můj otec. I on byl zabit. Když jsem byl dost starý, převzal jsem společnost já. Postaral jsem se o její rozvoj a tak už neřešíme jenom nějaký malý místní problémy, ale jsme největší organizací pro lov monster na světě. Najednou se znovu rozkašlal. Tentokrát mnohem silněji. Muselo ho to hrozně bolet. Zakryl si ústa hákem a Julie k dědovi rychle přeskočila, aby jej podpořila. Jemně ji odstrčil a tak se s ustaraným výrazem by tváři vrátila na své místo. Pokračoval, jako by se nic nestalo. Přes sto let bojuje tahle společnost ve spravedlivým a šlechetným boji. Vždycky jsme pracovali v utajení, protože vláda si nepřeje, aby se její ovečky bály. My plníme roli honáckých psů a staráme se o odhánění vlků, který, jak jste se všichni na vlastní kůži přesvědčili, skutečně existují. Ale věci se změnily. Vstoupili jsme do velmi těžkého období. Hlupáci, co se dějí ve vládě, poslali náš biznis na nějakou dobu do ilegality. Podlehli nátlaku skupin za práva monster a byrokratům, kteří jim tvrdili, že si federální agentury s problémem poradí. Nedalo se nic dělat. Rozpustili nás, zabavili veškerý majetek a těm z nás, kdo chtěli promluvit, vyhrožovali žalářem. Tenhle podělaný stát nemohl vydejchat myšlenku, že by si jeho občani snad mohli udělat pořádek sami. Mluvčí se zjevně dostával do parády. Tím se vysvětluje mezera v památečních plaketách, ale ne to, co se stalo 15. prosince. Ano. Ti ignorančtí bastardi prostě museli mít prsty ve všem. Útoky Monster vzrostly během šesti let, kdy Fonasil nefungoval o nějaký tři tisíce procent. Vláda se snaží pravdu celou dobu tajit. Proto bylo mnoho z vás navštíveno federálními agenty, kteří vám vyhrožovali fyzickou likvidací, pokud byste si pustili hubu na špacír. Ale vzhledem k zrůstajícímu počtu incidentů bylo jasný, že celou věc už pod pokličkou moc dlouho neudržejí. Dokonce i přes plnou spolupráci médií se začaly mezi lidem šířit určitý zvěsti. Ne všichni pošuci na internetu jsou šílenci, za jaký je máte. Široce se usmál, zjevně pobavil sám sebe. Ve chvíli, kdy byl sežrán dostatečně velký počet voličů, kongresu došla trpělivost a přinutil novýho prezidenta, aby obnovil fonasil a zrušil zákon zakazující profesionální love monster. V tuhle chvíli jsme tedy obnovili činnost a snažíme se překonat těžký období. Bohužel nám chybějí lidi a problém s monstry se vymyká spod kontroly. Je nás málo. A v zemi působí jen malý skupinky lovců, co se snaží hasit nejhorší požáry. Na druhou stranu je dobrý, že při tolika útocích budeme mít schánění nových a odvážných lidí jako jste vy o dost jednodušší. Hákem ukázal směrem k nám. Děkuji, že jste přišli. Těším se na spolupráci s každým, kdo vydrží náš výcvikový program. Budete to mít těžký. Er na vás bude zlé, ale je to pro vaše dobro. Já už budu muset jít. Když odcházel, všichni jsme se postavili a tleskali. Na základě mužových zrenění a chování jsem byl ochoten vsadit se, že všechno, co uměl, se naučil přímo v boji. Jeho zmrzačený zevnějšek byl ale demotivující. Jsem si jistý, že několik bažantů si určitě začalo kariéru v oboru lovu monster rozmýšlet. Herbinger se postavil a znovu k nám promluvil. Všichni v téhle místnosti jste byli kontaktovaní po tom, co jste přežili nějaký druh střetnutí s monstrem. Věřte mi, že už samotný fakt, že jste tady, z vás dělá vhodný kandidáty. Osobně jsme pozvali asi dvakrát tolik lidí, než se tady sešlo. Většina se rozhodla nepřijít a tak se dá usuzovat, že jste odvážnější jo, nebo možná blbější než ti druzí. Zdavu se ozval dušený smích. Já nežertuju, budu k vám naprosto upřímný. Jsem si jistý, že jste si všichni všimli ty stěny na chodbě. Mám na mysli stěnu s těma hezkýma stříbrnejma věcma. Každá z těch plaket patří jednomu padlýmu lovci monsteru. A ty přes 100 let historie. To, co děláme, je nebezpečný, někdy až hloupě nebezpečný. Naše práce je ale důležitá. Dokonce důležitější, než si vůbec uvědomujete. Důvod, proč tomu tak je, pochopíte snad časem. Jediný způsob, jak můžeme vyhrát, je spolupracovat jako tým a být v každém ohledu tak krvelační a chytří jako stvůry, který budeme kosit. Mnoho z vás se navíc kašlé. Další budou vyhozeni pro neschopnost. To je normální, tak si to neberte osobně. Tahle práce není pro každýho a odejít není ostuda. Pokud se v jakýkoliv chvíli rozhodnete skončit, není to problém. Stačí, když si promluvíte s Dorkas, vypíšeme vám šek a nic se netěje. Mějte ale na paměti, že když o nás promluvíte na veřejnosti, Milí lidé z Úřadu pro kontrolu Monster, s nimiž už jste se setkali, si vás najdou a nejspíš vás taky sejmou. Herbinger se pohyboval jako predátor a zneklidňujícím způsobem si celou skupinu prohlížel. Vašimi učiteli budou zkušení lovci. Dobře je poslouchejte. Přečtěte si všechno, co vám dají. Vaše životy i životy spolubojovníků budou záviset na vašich znalostech a dovednostech. Herbinger ukázal na malou skupinku lidí sedících za ním. Za normálních okolností nejsme žádní učitelé. Lidi, kteří tady sedě, jsou ve skutečnosti můj osobní tým. Každému z nich bych svěřil do rukou vlastní život a každý z nich by svěřil život zase mě. Pokud kdokoliv z nich o komkoliv z vás řekne, že na to nemá, tak máte padáka. A to je všechno. A nedělejte žádný voloviny. Jsme mnohem lepší zabijáci než chouvy. Julii jsem znal a krátce jsem se setkal s mailem, ale neměl jsem ponětí, kdo jsou ostatní. Jeden instruktor měl obrovský knír a vypadal jako kříženec kovboje a kamionáka. Připomínal mi Kennyho tátu ze South Parku. Někteří z vás tu jsou, protože jsou silní, jiní jsou zaschytří. Někteří z vás jsou válečníci, jiní ne, nesejde na tom. Všichni podstoupíte stejný výcvik. Ti z vás, které jsme najeli kvůli intelektuálním schopnostem se ke skutečnému lovu možná nikdy nedostanou, ale to neznamená, že nebudou umět zacházet se zbraněmi. Lidem, který budete podporovat, musíte porozumět stejně dobře jako sobě. Ty z vás, kteří se stanou bojovníky, se budou muset naučit veškerý informace o stvůrách přesně tak, jak se to bude chtít po našich intelektuálech. Jestli si tady někdo myslí, že je chytrý a zároveň silný, tak ať na to rychle zapomene, protože takový většinou končí na sračky jako první. Pár lidí se zasmálo, ale my ostatní jsme si uvědomovali, že tohle nebyl vtip. Začínal jsem se trochu bát. Výcvik bude trvat tak dlouho, dokud se nerozhodneme, že jste dost dobrý. Pak vám budou rozdělené povinnosti. Někteří se dostanou do loveckých týmů. Ty máme rozmístěný po celý zemi a jejich úkolem je reagovat na aktuální dění. Další lidi pak pracují jako přímá podpora těchto týmů. Hlubší podrobnosti o fungování celý věci se dozvíte v průběhu výcviku. Každý zaměstnanec dostane výplatu dvakrát měsíčně v závislosti na svý pozici. Veškerý odměny z silu se budou dělit mezi celou společnost, přičemž největší podíl dostane tým, který danou odměnu získal. Považujte to za způsob dělení zisku. Znamená to, že když váš tým vybojuje velkou odměnu, nemá ji ve skutečnosti celou. Moc na tenhle systém nenadávejte, protože nastane den, kdy se velký úlovek podaří někomu jinému a něco z toho budete mít i vy. Ničeho se ale nebojte. I náš nejhůře placený člověk si určitě za měsíc vydělá víc, než většina z vás dostala za celý loňský rok. Naším oborem jsou monstra a vězte, že lovný zvěře je víc než dost. Široce se usmál a skoro mi připomněl pana Huffmana ve chvíli, kdy se mě chystal sežrat. Nějaký otázky? Byl jsem sticha. Všichni určitě měli spoustu otázek, ale báli se zeptat. Chvíli jsem váhal, ale opět mě přemohla zvědavost a tak jsem pomalu zvedl ruku. Pyte? Herbinger ukázal na mě. Co se stalo 15. prosince 1995? Instruktoři se na sebe nejistě podívali. Mlčení bylo nepřirozeně dlouhé. Zvrzání skládacích židlí po čtyřiceti zadky jsem usoudil, že jsou všechny zraky upřeny na mě. Jak víte, že se toho dne něco stalo? Zeptal se jeden z instruktorů obvinujícím tónem. Byl to krásný muž, oblečený stylověji než ostatní. Okamžitě se mi nelíbil. No to hledat na spoustě plaket a pak následuje velká mezera. Jste snad nějaký detektiv nebo novinář? Herbinger zvedl ruku a instruktor okamžitě sklapl. Je to ještě horší, že byl se jako účetní. Herbinger kývil mým směrem. Byla dobrá otázka, Pité. Odpovím na ní, ale ne dnes. Většina lidí v téhle místnosti základním výcvikem neprojde. Odpadlíci mají možnost odejít a neohlížet se a proto tuhle odpověď nepotřebují znát. Věřte mi, že ji ani znát nechtějí. Těm z vás, kteří víc zvládnou, osobně všechno vypovím, protože jsem tam tehdy byl a události toho dne ovlivňují všechny lovce. Byla to poslední kapka, která převážela misky vach v náš neprospěch. Ten den uběhlo přesně 100 let od založení společnosti a věřte mi, že proběhla skvělá vánoční kalba. Místnost byla sticha. Nějaké další otázky? Nikdo neřekl ani slovo. Fajn, pozbírejte si svých pět a pojďte za mnou. Ukážu vám, kde budete spát a pak začneme. Máme spoustu práce.